Як я вже сказав, рука мене кинула додолу, та невдовзі після того вона знову взяла мене за голову і пригнула її донизу. Я тичнувся писком у якусь рідину і почав хлептати її. Сам не знаю, як я здогадався, що треба робити, мабуть, допоміг якийсь природний інстинкт. Хлептати було напрочуд приємно. Тепер я знаю то було молоко, і я, зголоднілий, удосталь напився його. Так після моральної почалася фізична наука. Мене знову взяли вже дві руки, набагато лагідніше, ніж перше, і поклали на теплу м'яку підстилку. Мені ставало все краще і краще, і я почав виявляти своє внутрішнє вдоволення дивними, тільки моєму родові властивими звуками, які люди звуть досить приємним словом мурчання. Так я робив швидкий величезний поступ у освіті і вихованні. Яке щастя, який чудовий подарунок богів мати змогу виявляти своє фізичне вдоволення звуками і жестами. Спочатку я морчав, потім у мені прокинувся. Незрівняний талант вишукано задирати хвіст, а далі й дивовижний хист одним однісіньким слівцем няу, віддавати радість і горе, захвати втіху, страх і розпач, короче, усі почуття і пристрасті в їхніх різноманітних відтінках. Що варта людська мова проти цього найпростішого з усіх способу виявлення почуттів. Але вернімось до небуденної повчальної історії моєї багатої нападії юності. Я прокинувся з глибокого сну і злякався. Мене оточувало сліпуче сяйво. Поволока з моїх очей спала, я бачив. Поки я звик до світла, а особливо до строкатого оточення, що відкрилося моїм очам, то з переляку кілька разів підряд з усієї сили чхнув. А проте за якусь мить я вже чудово бачив, так наче хто знає, відколи був видющий. О, вміння бачити! Це напрочуд гарна навичка, без якої взагалі було б дуже важко існувати в цьому світі щасливі ті високообдаровані особи, що так само легко, як я, навчилися бачити. Не буду заперечувати, що спершу я все ж таки трохи злякався і почав так само жалібно нявчати, як тоді в тісній кишені. Відразу з'явився невисокий, худий, літній чоловік, якого я до віку не забуду, бо хоч коло моїх знайомих дуже широке. А такої чи бодай подібної до нього постаті я більше ніколи не бачив. У моєму роду часто буває, що хтось має біле з чорними латками хутро, але, мабуть, важко знайти людину, в якій було б біле як сніг волосся і чорне як воронове крило брови. А мій вихователь був саме такий. Удома він носив короткий халат, жовто-гарячого кольору, який мене так налякав, що я, хоч був тоді ще зовсім безпорадний, сповз у бік зі своєї м'якої подушки. Він нахилився до мене, вираз обличчя його здався мені привітним, і я відчув довір'я до нього. Він узяв мене, і цього разу я побоявся вистромити кихті, бо... Думка про дряпання міцно поєдналася в моїй пам'яті з думкою про ляпаси. І справді він мав добрі наміри, бо посадив мене перед мисочкою з молоком, і я почав жадібно хлептати, що, видно, його дуже втішило. Він щось довго казав мені, проте я нічого з його слів не збагнув, бо тоді мені, малому недосвідченому кошеняті, Ще невластиво було розуміти людську мову.